Първата идея за размишление е африканската мъдрост. Едни от най-дълбоките поговорки в света принадлежат на африканците, понеже много живеят сред природата, преди време говорихме за тях и сега пак ще кажем някои неща. Две змии-боа, две змии-боа-одушвачи ни живеят заедно в едно и също Леговище. Аз няма да ги превеждам, само ги изнасям. Когато човек ръждясва, това е по-лошо, отколкото желязото. Няма кой да заплаче за умрялата отровна муха ЦЕЦЕ. Костенурката не желая да принадлежи към никой клан и затова си носи къщата със себе си. Когато възникне неразрешим проблем на помощ идва истинската поговорка. Следващата поговорка я съм е нарекал чудното нахалство. Полската мишка яде просо в стомаха на черната кобра. Полската мишка яде просо в стомаха на черната кобра. Значи не признава смърт. Не признава нищо. Продължава да мисли по своя начин. Ако хваниш главата за змията, останалото от нея е просто въже. Много дълбока поговорка. Ако хванеш истината в своя живот, същественото, останалото е мир, спокойствие и покой. Проблеми вече няма. Наистина, ако избереш истината, ако тя те избере и така нататък. Преди да закачеш кобра, намери си път за бягство. Дори ракът ожаднява. Всяко ухо има отвор, но не всички слушат. И ако имаш търпение, ще обелиш кожата на мравката. Ако имаш търпение, ще обелиш кожата на мравката. Преведено означава «Търпението се възнаграждава».